що приймаєте його точку зору. Істотне значення для успішного перебігу ділової бесіди має погляд. Залежно від того, як довго партнер дивиться нам у вічі під час бесіди і скільки часу загалом затримує на нас свій погляд, спілкування з ним може бути приємним, чи ми відчуваємо деяку незручність а то й недовіру до нього. Спостереження показали, що для налагодження добрих взаємин з іншою людиною слід дивитись на неї від 60 до 70 відсотків усього часу розмови. Важливо також, куди дивиться наш співрозмовник, в яку ділянку обличчя і тіла спрямує свій погляд. Відповідно до цього, Практики, що вміють правильно інтерпретувати невербальні сигнали, розрізняють світський інтимний і діловий погляд. Щоб створити атмосферу серйозності під час бесіди і справити відповідне враження на свого співрозмовника, ви повинні супроводжувати свої слова діловим поглядом. Тобто спрямовувати свій погляд на чоло співбесідника – і не опускати свої очі нижче його очей. У кожному разі, чи то йдеться про переговори, чи про покарання несумлінного працівника, діловий погляд без зайвих слів і погроз свідчитиме про серйозніх ваших намірів. Про стосунки і ставлення до ситуації сигналізує і те, як люди розміщують свої тіла під час розмови, Стоячі, тобто їх пози, стосовно один одного. Як правило, під час ділової зустрічі двоє співрозмовників стоять під кутом у 90 ступенів один до одного. Водночас вони утворюють відкритий трикутник, що є невербальним запрошенням для третього з тим самим статусом приєднатися до розмови. Коли четвертий запрошується до групи, то буде утворено квадрат, а для п'ятого – коло або два трикутники. Якщо розмова має конфіденційний характер, то кут між співрозмовниками скорочується з 90 ступнів до нуля. Це закрита формація. Коли співрозмовники, що утворюють закриту формацію, лише повернуть голови до того, хто хоче до них приєднатися, не змінюючи своїх поз, то ця людина – небажаний гість. І щоб не завдавати їм прикрощів і самому не відчувати ніяковості, збентеження, а також за приписами ввічливості вам слід піти. Невербальна комунікація – є комплексним процесом. Отже, вона може супроводжуватися словами з певною інтонацією – тону. І щоб не виникало непорозумінь під час спілкування, слід узгоджувати несловесні засоби із словесними. Адже дослідження показали, що невербальні сигнали справляють вплив утричі більший, ніж слова – і тому, коли співрозмовник каже одне, а його міміка чи жестикуляція свідчать про інше, бо це відбувається підсвідомо, його партнер не зважатиме на слова. Тут він довірятиме своїм очам, а не вухам. Ці сигнали можна правильно розшифрувати, якщо учасник розмови спокійно спостерігає за своїм партнером, поводячись чемно. Без зайвої метушні і усвідомлює потребу брати до уваги всі моменти спілкування, зокрема і гречність поводження, щоб успішно завершити його. Ділова бесіда в чому полягає секрет успіху ділової бесіди. На думку відомого вченого Еліота в ділових взаєминах немає ніякої таємниці. Дуже важливо виявити увагу до свого співрозмовника. Не можна перебивати його, різко йому заперечувати, дратувати. Проте багатьом людям не вдається справити приємне враження на партнера тому,